Mália 2015 tavaszán bejelentette, hogy a fiú, aki tetszik neki, elhívta a végzősök bájára. 16 éves volt akkor, éppen a 11. osztályt végezte a szídvilben. A szemünkben még mindig gyerek volt, hosszú lábakkal és a rákorában is jellemző élénkséggel. De úgy tűnt, minden nappal felnőttebb lett kicsit. Már majdnem akkora volt, mint én, és elkezdett az egyetemi felvételén gondolkodni. Jó tanuló volt, kíváncsi és nyugodt, a részletek iránt fogékony elme, mint az apja. Egyre jobban értekelték a filmek és a filmkészítés. Az előző nyáron, amikor Steven Spielberg egy vacsorán a fehérházban járt, Malia beszélt vele. Annyit kérdezgette, hogy Spielberg később gyakornoki állást ajánlott neki az egyik tévésorozatánál. Szóval a lányunk megtalálta az útját. Biztonsági okokból normális körülmények között Malia és Sasa nem utazhattak más autójában. Malia akkor már rendelkezett ideglenes jogosítványjal, és tudott egyedül közlekedni a városban de mindig követte egy titkos szolgálati autó. Mégis, amióta tíz éves korában Washingtonba költözött, egyszer sem utazott busszal vagy metróval, és minden hová csak a titkos szolgálat állományába tartozó sofőr vitte. A bál estén azonban kivételt tettünk. Aznap este a fiú megérkezett az autójával, a fehér ház délkeleti kapujához. Majd fekete öltönyében bátran belépett a diplomáciai fogadószobába, amit csak díprumként emlegettünk. Kérlek, csak legyetek lazák, oké? Okay? mondta Baraknak és nekem Malia földszintre menett, miközben kezdett alább hagyni a zavara én mezítláb, barak strandpapucsban. – Malia hosszú, fekete szoknyát, és elegáns pánt nélküli felsőt vett fel. Gyönyörű volt. Szerintem sikerült lazának lennünk. Bár Malia még ma is nevet, ha eszébe jut, mert az egészben volt valami szörnyen zavarba ejtő. Kezetráztunk a fiatal emberrel, készítettünk pár fotót, majd mielőtt elindultak, megöleltük a lányunkat. Azért megnyugtatott minket a tudat, hogy Malia testőre gyakorlatilag végig a nyomukban lesz. Követi majd az autót az étteremhez, ahová a bál előtt mennek, és egész éjjel néma szolgálatot teljesít. Szülői szempontból nem volt rossz így kamaszokat nevelni, tudván, hogy minden pillanatban éber felnőttek követik a lépteiket akiknek ráadásul az a feladatuk, hogy bármilyen vészhelyzetből kimenekítsék őket. A gyerekek azonban csak és kizárólag akadályként élték meg mindezt. Ahogyan fehérházi létük sok más aspektusa esetében, ezúttal is azt vizsgáltuk, hol és hogyan húzzuk meg a határokat a családunk számára. Hogyan találjuk meg az egyensúlyt, az elnökséggel járó biztonsági elvárások és az egyre felnőttebbé váló tinédzser gyerekeink szükségletei között? Amikor középiskolások lettek, először este tizenegyig, majd éjfélig maradhattak ki. Mália és Sasa szerint ebben a barátaik szüleinél szigorúbbak voltunk. Ha aggottam a biztonságukért, vagy nem tudtam a hol létükről, mindig megkérdezhettem a biztonságiakat, de igyekeztem elkerülni a dolgot. Fontos volt, hogy a lányok bízzanak bennünk. Ehelyett azt csináltam, amit gondolom mások is, a szülők információs hálójára támaszkodtam. Megosztottuk egymással, hogy hová ment a banda, és vajon van-e velük felnőtt. Persze az apjuk személye miatt a milányaink extra felelősséget cipeltek. A botlásaik címlapra kerülhettek. Tisztában voltunk vele, hogy ez mennyire igazságtalan. Tizenévesként Barak és én is feszegettük a határokat, csináltunk butaságokat, csak szerencsénkre, nem a nemzet szeme láttára. Mali nyolc éves volt, amikor Csikágóban Barak az ágya szélére ült, és megkérdezte – Mit gondol, jó lesz -e neki, ha apja indul az elnök Ma már látom, hogy mennyire keveset tudott ő akkor mindenről. Mennyire keveset tudhattunk mi mind. Egy dolog gyereknek lenni a fehérházban, és teljesen más felnőtté érni benne. Honnan tudhatta volna Mália, hogy egy nap felfegyverkezett férfiak követik majd a randevóján? A lányaink bizonyos szempontból különleges korszakban váltak felnőtté. Barak volt az új korszak első elnöke. Amikor elterjedtek az okos telefonok és így a magánélet normái és az azokról alkotott elképzeléseink örökre megváltoztak. A szelfik, az adatlopások, a sznepcset, és a kárdezián család akkor került be az átlagemberek szókincsébe, amikor a Fehérházban laktunk. A lányaink intenzívebben élték át mindezt, mint mi, hiszen tizenévesként sokkal fontosabb szerepet játszott a közösségi média az életükben. Ha iskola után vagy hétvégén Washingtonban járkáltak a barátaikkal, Idegenek fordították feléjük a telefonjaikat, vagy épp megkérdezték, készíthetnek-e velük közös fotót. – Ugye, tudja, hogy én egy gyerek vagyok? – jegyezte meg olykor Mália, amikor épp visszautasított valakit. Barakkal minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy megóvjuk a gyerekeket a nyilvánosságtól. Elhárítottuk a média megkereséseit, és azon voltunk, hogy a mindennapi életük nagy részét ne szem előtt töltsék. A titkos szolgálat próbálta a lányokat kevésbé feltűnően követni. Nyilvános helyeken öltönyhelyet, nadrágot és pólót hordtak. A fejhallgatókat és a csukló mikrofonokat apró fülhallgatókra cserélték. Így jobban el tudtak vegyülni a fiatalok szórakozó helyein. Keményen elutasítottuk a gyerekeinkről készült minden olyan fénykép nyilvánosságra hozatalát, amely nem kötődött hivatalos eseményhez. A fehérház sajtóosztálya ezt egyértelművé tette a média számára. Ha a valamelyik lányról egy plegyka oldalon kép jelent meg, a stábtagjaim telefonhívásokkal elérték, hogy levegyék őket. A gyerekek magánszférájának védelme azt is jelentette, hogy más témákat kellett találni a közvélemény kíváncsiságának kielégítésére. A második elnöki ciklus elején új kiskutya került hozzánk: Száni, a szabadság szerető szélvész, aki láthatóan nem értette, miért kellene neki szobatisztává válnia. A kutyák mindent könnyebbé tesznek. Élő bizonyítékai annak, hogy azért a fehér ház mégiscsak otthon. A kommunikációs táb, tudván, hogy Mália és Sasha alapvetően tabú, a kutyákat kérte el hivatalos megjelenésekhez, hogy elvegyüljenek a sajtó képviselői vagy az ide látogató gyerekcsoportok között. Bó szerepelt a húsvéti tojásgurítást népszerűsítő videóban is. Velem pózoltak, amikor az egészségbiztosítás kötésére buzdító kampányhoz fotók készültek. Kitűnően képviselték obamáékat, nem fogott rajtuk a kritika, és fogalmuk sem volt, mekkora a hírnevük. Mint minden gyerek, idővel Szásá és Malia is kinőtt dolgokat. Az elnökség első éve óta ott álltak barakkal, amikor hivatali idejének legnevetségesebb rituáléját hajtotta végre. A hálaadás alkalmából megkegyelmezett egy pulykának. Az első öt évben a lányok mindig mosolyogtak, guncogtak, amikor Barak elsütötte az elcsépelt poénokat. A hatodik évben azonban, 13 és 16 évesen, már túl voltak azon, hogy akár csak játékból is úgy tegyenek, mintha az apjuk vicces lenne. Az unatkozó és bosszús ábrázatukról készült képek elöntötték a világhálót. Szássá Póker arccal, a karbatett kézzel állt az elnök, és a mit sem sejtő mellett. A USA Today főcíme elég jól összefoglalta a helyzetet. Malia és Sasha Obamának elege van a felhajtás közepette életben hagyott pulykákból. Így aztán a részvételük a hálaadás előtti ünnepségen, akárcsak majdnem az összes fehérházbeli eseményen, teljes egészében fakultatívvá vált. Boldog, egészséges lelkületű tizenévesként az életük tele volt tennivalóval és társas kapcsolatokkal. Nem volt dolguk velünk. A gyerekeinknek megvolt a maguk napi rendje, ami miatt a mi legélvezetesebb programjaink is kevésbé vonzónak tűntek számukra. Nem jössz le a földszintre ma este meghallgatni Paul Mekártnit? Anya, kérlek, de hogy megyek? Malia szobájában mindig üvöltött a zene. Szása és a barátnői nagyon szerették a főzőműsorokat. Időnként elfoglalták a konyhát, süteményeket díszítettek, vagy bonyolult sorokat készítettek. Mindketten nagyon élvezték azt a viszonylagos anonimitást, amelyet az iskolai kirándulásoknak köszönhettek, illetve ha csatlakozhattak a barátaik családi nyaralásához, persze mindig ügynökökkel a sarkukban. Szása mindennél jobban szerette megvenni a saját kis rákcsálnivalóit a Dallas nemzetközi repülőtéren, mielőtt felszálltak volna az osztálytársaival a zsúfolt menetrendszerinti járatra. Egyszerűen azért, mert mindez annyira más volt, mint a családunk számára megszokott elnöki utazás nyűgje az Andrews légitámaszponton. Megvolt persze az előnye annak is, ha velünk utaztak. Mielőtt a második ciklus végére értünk volna, a lányaink még végig egy baseball meccset Havannában. Sétáltak a kínai nagyfalon. Felkeresték a megváltó Krisztus szobrát Brazíliában. Ám lehet, hogy mindez csak púp volt a hátukon. A tizenegyedik tanév során Maliával New York egyetemein töltöttünk el egy napot. Körülnéztünk a New Yorki Egyetemen és a Kolumbián. Egy ideig minden jól működött. Gyorsan végeztünk a New Campusán, mivel délelőtt volt, és sok hallgató még nem ébredt fel. Megnéztük a termeket, belestünk egy kollégiumi szobába, beszélgettünk a dékánnal, majd elindultunk, hogy egy korai ebéd után túrán következő állomása felé vegyük az irányt. A baj csak az, hogy egy first lady nem bolyhat el. Látványos a méretes autókonvoj. különösen menhettem ben egy hétköznap közepén. Mire végeztünk az evéssel, körülbelül százan gyűltek össze az étterem előtti járdán. Arra léptünk ki, hogy tucatnyi mobiltelefon fordul az irányunkba, majd elsöpört az éjenzők kórusa. Támogató volt ez a figyelem. Gyere a Kolumbiára, Mália, zúgta a tömeg. Nem vált azonban hasznára annak a lánynak, aki éppen magában csendben próbálta elképzelni a jövőjét. Rögtön tudtam, mit kell tennem. Hátrébb lépni, hogy a következő kampuszra Mália nélkülem menjen. A személyi asszisztensem, Christine Jones, kísérte el. Nélkülem jelentősen csökken az esélye, hogy felismerik Máriát. Gyorsabban tud haladni, kevesebb ügynökkel. Hogy nem vagyok vele, úgy néz ki, mint bármelyik más sétálgató gyerek. Christine egyébként kicsit olyan volt a lányoknak, mintha a nővérük volna. A huszas évei végén járt. Kaliforniában született. Egy másik stábtaggal, Kriszten Zsarvisszal együtt szorosan kötődött a családi életünkhöz. A Kristin lányok, így hívtuk őket, gyakran helyettesítettek minket. Szülői értekezletekre jártak, tartották a kapcsolatot a tanárokkal, az edzőkkel, a többi szülővel, ha barak vagy én, nem értünk rá. Óvták és szerették a lányokat, ráadásul sokkal menőbbek voltak a gyerekeim szemében, mint én. Mária és Sasa fenntartás nélkül megbíztak bennük, hallgattak a tanácsaikra, akár öltözködésről, vagy a közösségi médiáról, akár a fiúkkal kapcsolatos, egyre sokasodó kérdéseikről volt szó. Amíg délután Mária a Kolumbia Egyetemet járta, én a szolgálat által kijelölt biztonsági területen a kampusz egyik oktatási épületének az alaksorában vártam. Itt csörögtem egyedül. Észrevétlenül. Egészen az indulásig. Bár csak hoztam volna egy könyvet. Bevallom, kicsit fájt, hogy ott lent kell szobroznom. Magányosnak éreztem magam, aminek valószínűleg kevesebb köze lehetett ahhoz, hogy egyedül múlatom az időt. Inkább arról szólt, hogy tetszik vagy nem, ami elsőszülött kisbabánk felnő, és elmegy tőlünk. Még nem értünk az elnökség végére, de én már elkezdtem visszatekinteni erre az időszakra. Számba vettem a győzelmeket és a vereségeket. Miről mondtunk le, és miben értünk el haladást az országunkban, a családunkban. Megtettünk mindent, amit tudtunk. Egy darabban jöttünk ki ebből az egészből. Megpróbáltam visszagondolni és visszaemlékezni, hogyan tért le az életem a kiszámítható, már-már már kényszeresen kontrollált létezés útjáról. Fix fizetést képzeltem valaha magamnak, házat, ahol halálomig élek. Megszokott rutint a napjaimba. Mikor döntöttem úgy, hogy más utat választok? Mikor hagytam elszabadulni idebent a káoszt? Azon a nyári éjszakán történt, amikor elengedtem a kezemből a fagylalt tölcsért, és Barak először csókolt meg. Vagy akkor, amikor végre otthagytam a karrieremet az ügyvédi irodánál, mert biztos voltam benne, hogy olyasmit találok, ami boldogabbá tesz. Visszagondoltam néha annak a templomnak az alak sorára Csikágóban, a Szútszájdon, ahol láttam, ahogy 25 évvel korábban Barak a környékbelieknek beszélt, akik a reménytelenséggel és az érdektelenséggel küzdöttek. A beszélgetést hallgatva egy ismerős gondolatot hallottam, csak új módon megfogalmazva. Tudtam, hogy lehetséges a talaján állva, de a haladás irányába mutatva létezni. Ezt tettem gyerekként az Ekludevnyún. Ezt tette örökké a családom, és általában minden perifériára szorított csoport tagja. Eljutottunk valahová egy jobb világ felépítésével még ha az először csak a képzeletünkben létezett is. Vagy ahogyan akkor este Barak megfogalmazta, élhetünk úgy a való világban, ami olyan, amilyen, hogy közbe annak megvalósításán dolgozunk, amilyennek lennie kellene. Csak néhány hónapja ismertem ezt a srácot, de visszagondolva már látom, hogy ez volt a fordulópont. Abban a pillanatban, anélkül, hogy kimondtam volna, életre szólóan elköteleződtem kettőnk és az ügy mellett. Évekkel később hálás voltam a megtapasztalt fejlődésért. 2015-ben még jártam a Walter Reed rehabilitációs központban, de úgy tűnt, fokozatosan egyre csökken a sérült katonák száma. Mind kevesebben teljesítettek szolgálatot a tengeren túlon. Kevesebb sérülést kellett ellátni, kevesebb anya szíve tört darabokra. Ezt mind haladásként éltem meg. Előrelépés volt, hogy a járványügyi és betegségmegelőzési hivatal jelentése szerint a gyermekkori elhízás aránya csökkenni kezdett. 2000 középiskolás jött el Detroitba hogy a Rich Higher kampányhoz tartozó rendezvényen velem ünnepelje felsőfokú tanulmányai kezdetét a College Signing Day keretében. Siker volt, hogy minden amerikai állampolgár biztosabban juthatott hozzá az egészségügyi ellátáshoz. A gazdaságban pedig közel öt éve folyamatosan bővült a foglalkoztatás. Mindez azt bizonyította, hogy az ország képes egy jobb világot építeni. Mégis, még a való világban létezünk, amely olyan, amilyen. Másfél évvel a nyugtóni vérengzés után sem ment át a kongresszuson egyetlen fegyvertartást korlátozó jogszabály sem. Nem élt már Bin Laden, de megszületett egy új terrorista csoport, az iszlám állam. Chicagóban az emberülések száma nem csökkent, sőt, növekedett. A Missouri államban, Fergusonban egy rendőr lelőtte Michael Brownt, egy fekete tizenéves srácot. A holteste órákig az út közepén feküdt. A szintén fekete Lagoa McDonaldra tizenhat lövést adtak le a csikágói rendőrök. Kilencszer a hátán találták el. Clevelandbe, Tamarrais egy fekete kisfiú játékpuskával játszott, amikor a rendőrök baltimore Baltimoreban a fekete Freddy Gray meghalt, miután a rendőri őrizetben nem megfelelően bántak vele. Fekete volt Eric Garner is, akit Staten Island-i letartóztatása során a rendőr folytással vitt földre, és ezzel megölte. Mindez az mutatta, hogy Amerikában veszedelmes változatlanság uralkodik. Barak első megválasztásakor néhány politikai kommentátor kielentette, hogy az országunk immár a fai megkülönböztetés utáni korszakba lépett, amikor a bőrszín nem számít többé. Itt volt a bizonyíték, hogy mekkorát tévedtek. A terrorveszétől való félelem közepette, Sokan szemet hunytak a nemzetünket szétszakító rasszizmus és fanatizmus felett. Barakkal 2015. júniusának végén a Dél-Karolinai Charlestonba repültünk, ismét egy gyászoló közösséghez. Ez alkalommal Clementa Pickney lelkipásztor temetésén vettünk részt, aki fai indítatású lövöldözésben vestette életét néhány héttel korábban. Az eseményre az afrikai metodista episzkopális gyülekezet templomában került sor, amelyet egyszerűen csak Máder Emmanuelnek neveztek. Mind a kilenc áldozat afroamerikai volt. A Pikné által vezetett bibliaiskola összejövetelére befogadták a mindannyiunk számára ismeretlen 21 éves, munkanélküli fehér férfit. Ott ült velünk majd, amikor imára hajtották a fejüket, felállt és lövöldözni kezdett. Azt mondják, miközben gyilkolt, azt mondta, hogy meg kell tennie, mert a feketék átveszik az uralmat az ország felett. A pikné tiszteletes búcsúztató megindító gyászbeszédet követően, a pillanat mélységes tragikumának súlya alatt, barak mindenkit meglepve, lassan, Mély átérzéssel elkezdte az Amazing grace részt énekelni. A gyülekezet pedig vele tartott. A reményt hívta segítségül a dal. Egyszerű formában szólított kitartásra. A teremben mindenki énekelt. Több mint hat éve éltünk együtt a tudattal, hogy mi magunk is irritálóak vagyunk egyesek számára. Szerte az országban a kisebbségek fokozatosan, egyre fontosabb szerepet töltöttek be a politikában, az üzleti életben, a szórakoztatóiparban. A családunk lett erre a legismertebb példa. Amerikaiak milliói ünnepelték fehérházi jelenlétünket, ám másokban csak a félelem és a haragérzését fokoztuk. A gyűlölet a régi volt. Ugyanolyan mély és veszélyes, mint mindig. Családként is, nemzetként is együtt éltünk ezzel. Folytattuk a lehető legnagyobb méltósággal. A császoni temetés napján 2015. június 26-án az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága történelmi döntést hozott. Elismerte, hogy az azonos neműek Hivatalosan házasságot köthetnek. Mind az ötven államban. Ezt a csatát évtizedek óta államról államra, bíróságról bíróságra vívták meg. Mint minden polgárjogi küzdelemhez, ehhez is sokak kitartására és bátorságára volt szükség. Az ünneplő tömeg a legfelsőbb bíróság lépcsőjén énekelt. Győzött a szerelem. A párok a városházákra és a megyei bíróságokra siettek, hogy végre egybekelhessenek. Mindenütt az országban a szimbolikus szivárványos zászlókkal díszítették az utcákat. Mindez segített átvészelni a szomorú délkarolínai napot. Hazaérve levettük a temetői öltözetet, gyorsan vacsoráztunk a lányokkal, majd barak eltűnt az elnöki dolgozószobában. Bekapcsolta az ESPN sportcsatornát, és nekilátott a munkának. A gardrópszobába tartottam, amikor vilás fényt vettem észre a rezidencia egyik éjszakra néző ablakán. A stábunk a melegbüszkeség zászlajának szivárványos színeivel világította ki a fehér házat. Kinéztem az ablakon, láttam, hogy a nyári szürkületben a kapukon túl nagy tömeg gyűlt össze, hogy lássák a fehérház átalakulását, ahogyan a házasság intézményére vonatkozó egyenjogúságot ünnepli. Sokakat megérintett a legfelsőbb bíróság döntése. Én azonban a kinti ünneplőket túláradó örömét csak láthattam. Egyáltalán semmit nem hallottam belőle. Különös eleme volt ez az életünknek. A Fehérház néma zárt erőd. Minden hangot kirekesztettek a vastag ablakok és falak. Az elnöki helikopter le tudott útszállni az épület mellett, hogy bár a propellerek orkán erejű szelet kavartak, és neki a faágaknak bent, a rezidencián mindebből semmit sem lehetett hallani. Rendszerint nem a helikopter hangjából tudtam, hogy Barak hazatért egy hosszabb utazásról, hanem, hogy megéreztem a beszűrődő szagot. Általában boldog voltam, ha egy hosszú nap után a rezidencia védelmező csendjébe vonulhattam vissza. Ez az este azonban más volt. Napközben Cserszomban gyászoltam, most pedig azt figyeltem, Amint éppen az ablakom alatt gigantikus buli készülődik. Emberek százai bámulják a házunkat. Úgy akartam látni, ahogyan ők. Hirtelen csillapíthatatlan vágyat éreztem, hogy csatlakozzam az ünneplőkhöz. Bekukucskáltam az elnöki dolgozó szobába. Nem akarsz kijönni, megnézni a fényeket? kérdeztem Baraktól. Millióan vannak kint. Tudod, hogy nem lehetek együtt, csak úgy millió emberrel, nevetett rám. Sasa a szobájában elmerült, az iPadjében. Ki jössz velem megnézni a szivárvány fényeket, kérdeztem tőle is. De megyek? Már csak Mália maradt. Aki meglepett, nem túl lelkes, de azonnali beleegyezésével. Kalandra indultunk. Ki az emberek közé? és nem kértünk senkitől engedélyt. Általában minden alkalommal, ha el akarjuk hagyni a rezidenciát, jelentkezünk a liftnél posztoló titkos ügynöknél. Akkor is, ha csak a földszintre megyünk megnézni egy filmet, vagy ha sétálni visszük a kutyákat. De nem ma. Elrobogtunk a szolgálatot teljesítő ügynök mellett, és sem Mária, sem én nem néztünk a szemébe. Kikerülve a liftet, a lépcsőház felé siettünk. Hallottam mögöttünk a férfi cipők kopogását a lépcsőkön. Az ügynök próbált utolérni. Malia ördögi vigyora arra utalt, nincs hozzászokva, hogy megszegjük a szabályokat. Leértünk a stétflorra, és elindultunk az éjszaki kapuhoz vezető magas ajtók irányába. Ekkor hangokat hallottunk, jó estét, asszonyom! Tudok segíteni? Clell Faulkner az aznap szolgálatunkban lévő komorna volt az. Gondoltam, hogy a barnahajú, barátságos, halkszavú asszonyt már biztosan értesítették a mögöttünk csukló mikrofonba sutyorgó ügynökök. Nem is álltam meg, csak a vállam felett pillantottam rá. Ja, csak kimegyünk, feleltem, megnézzük a fényeket. Kler felvonta a szemöldökét, nem törődtünk vele. A kapuhoz érve megragadtam a vaskos aranyfogantyút, és húzni kezdtem. Az ajtó azonban nem mozdult. Kilenc hónapja egy betulakodó késsel a kezében, valahogy átugrott a kerítésen. Behatolt ugyanezen az ajtón, és mielőtt a titkos szolgálat tisztje elfoghatta volna, végig rohant a Stétflor folyosóján. Válaszképpen Elkezdték kulcsra zárni a kaput. A mögöttem álló ügynökökhöz fordultam. Hol lehet ezt kinyitni? kérdeztem hangosan. Csak van kulcsa? Asszonyom, szólalt Mekler. Nem hiszem, hogy ezen az ajtón akarnak kimenni. Az összes hírműsor, összes kamerája jelenleg épp a fehérház északi oldalát pásztázza. Volt benne valami? Ott álltam strandpapucsban, rövidnadrágban, pólóban, pólóban rémes hajjal. Nem igazán nyilvános megjelenéshez való öltözet. Na jó, sóhajtottam. De nem tudunk úgy kimenni, hogy ne vegyék észre. Mária és én nem akartuk feladni. Ki fogunk jutni innen? Ekkor valaki azt tanácsolta, hogy próbáljuk meg az egyik teherkaput a földszinten, ahol a teherautók pakolják ki be az élelmiszert és az irodai holmikat. Kis csapatunk elindult arra felé, Malia belém karolt, már szédültünk, kiutunk, mondtam. még jó, felelte. A márvány lépcsőházban haladtunk lefelé, végig a vörös szőnyegeken, George Washington és Benjamin Franklin-mel szobra mellett. Elmentünk a konyha mellett, és hirtelen már kint is voltunk. Megcsapta arcunkat a nedves nyári levegő, láttam a Szent János bogarak izzó fényeit a fűben, és végre hallottuk a tömeg morajlását. Ahogy éljeneznek, ünnepelnek túl a vaskapon. Tizenöt percbe telt kijutni a saját otthonunkból, De megcsináltuk. Kint voltunk. Oldalt álltunk a pázsiton, A tömeg látó távolságán kívül. Ám csodálatos rálátásunk volt, A büszkeség szivárványával kivilágított fehérházra. Egymásnak döltünk Maliával, boldogan, hogy kitaláltunk végre. Ahogyan az a politikában lenni szokott, már új szelek fújdogálni. 2015 őszére felpörgött a következő elnökválasztási kampány. Több mint egy tucatnyi republikánus indult, köztük kormányzók és szenátorok. Ekközben a demokraták gyorsan leszűkítették a versenyt Hillary Clinton és a hosszú idő óta független, liberális, vermonti szenátor Bernie Sanders párharcára. Donald Trump a nyár elején jelentette be, hogy indul az elnök jelöltségért. A menhetteni Trump toronyban beszélt erről, hevesen kikelve a mexikói bevándorlók ellen. De szitta az országot vezető lúzereket is. Azt gondoltam, ezzel pusztán a figyelmet próbálja magára vonni. Semmi nem a viselkedésében arra, hogy komolyan kormányozni akarna. Követtem valamennyire a kampányt, de nem minden részletét. Ehelyett inkább a negyedik projektemen a Let Girls Learn Engedjük a Lányokat Tanulni kampányon dolgoztam. Barakkal közösen indítottuk ezt, még tavasszal. Az ambíciózus program szerte a világon azt tűzte ki célul, hogy a kamaszkorú lányok szélesebb körben férjenek hozzá az oktatáshoz. Majdnem hét éve voltam first lady, de újra és újra megdöbbentett a fiatal nők tehetsége és egyúttal sebezhetősége. Ott voltak az Elizabeth Gerett Anderson iskola bevándorló diákjai. Vagy Malala Yusufzai, az a fiatal pakisztáni lány, akit brutálisan megtámadtak a tálibok. A lányok iskoláztatását ellenző militáns iszlamista csoport. Malala járt nálunk a fehérházban, hogy Barakkal, Máliával és velem átbeszélje a lányok oktatási jogaiért folytatott küzdelmét. Elborzadtam, amikor fél évvel a látogatása után a szélsőséges Boko Haram csoport elrabolt 276 nigériai iskolás lányt, elrettentés céljából, hogy a nigériai családok féljenek iskolába küldeni a lányaikat. Ez a felkavaró esemény arra indított, hogy elnöksége alatt először és utoljára barak helyett én szóljak a nemzethez, a szokásos heti beszéde alkalmával. Érzelmektől fűtöttem, mondtam el, hogy mennyire keményen kell a lányok védelmén és ösztönzésén dolgoznunk világszerte. Személyes ügyemnek éreztem a kérdést. A saját életemben az oktatás volt az elsődleges eszköze a változásnak, a felemelkedésnek. Megdöbbentett, hogy milyen sok lánynak a világon több mint 98 milliónak, Nincs lehetősége tanulni. Néhányan azért nem járnak iskolába, mert a családjuk rászorul a munkaerőjükre. Más esetekben nagyon messze van az iskola, vagy túl drága az odajutás, esetleg az utazással túl nagy veszélynek tennék ki a lányokat. Gyakran a szegénység és a nőkkel kapcsolatos, hagyományos elvárások együttesen zárják el a lányok elől az oktatást. Ez pedig elrekeszti őket a jövőbeli lehetőségektől is. Úgy tűnt, létezik egy olyan nézet a világ bizonyos pontjain, amely szerint egyszerűen nem éri meg a lányokat iskolába küldeni. Annak ellenére, hogy a kutatások azt bizonyítják, a tanult lányok és asszonyok munkája jelentősen hozzájárul a nemzeti jövedelmekhez. Barakkal azért dolgoztunk, hogy megváltozzon a fiatal nők társadalmi értékességének megítélése. Neki sikerült biztosítani több százmillió millió dollár kormányzati forrást. Mindketten sürgettük más országok kormányainál a lányok oktatását, segítőprogramok támogatását. Már azt is tudtam, hogy kell egy kis hírnév a témának. Beláttam, hogy az amerikaiak nehezen tudják átérezni a távoli országokban élők küzdelmeit. Ezért megpróbáltam közelebb hozni a problémát. Hírességeket kértem fel, hogy ismerettségükkel különböző rendezvényeken és a közösségi médiában segítsék az ügyet. Igénybe vettem még énekesek, mint Janelle Monae, Kelly Clarkson és színészek, Például zendája támogatását, akik sok más tehetséges előadó művésszel karöltve kihoztak egy fülbemászó popszámot. A Diane Warren által írt This is for my girls című dal bevételeit a lányok tanulási esélyeinek világszintű javítására fordítottuk. Végül pedig megtettem olyasmit is, ami elsőre rémisztő volt számomra. Énekelnem kellett. Vállaltam egy fellépést James Gordon vicces késő esti sójában, a Carpool Karaoke című sorozatban. Kettesben köröztünk a Sault körül egy fekete városi terepjáróval, és ordítottuk a Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, vagy a Single Ladies című számokat. Végül pedig, amikor a hátsó ülésre beült hozzánk Missy Elliot, Végig reppelte velünk a This is for my girls című dalt. Elsősorban azért vállaltam el az egészet. Hetekig gyakoroltam a karaoke fellépésre. Dalról dalra memorizáltam az ütemeket. A cél az volt, hogy szórakoztató és könnyed legyen az egész, de mögötte egy nagyobb cél állt, érzékenyíteni az embereket a lányok oktatásának problémájára. A YouTube-on az első három hónapban 45 millióan látták a James-el közös jelenetünket. Ez minden vesződtséget megért. A családunk 2015 végén háváira repült, hogy mint mindig ott töltsük a karácsonyt. Kibéreltünk egy házat, tengerpartra néző széles ablakokkal. Ahogyan az elmúlt hat évben mindig, karácsony napján, most is meglátogattuk a közeli Márinakorsz katonai bázison szolgálatot teljesítőket és családjaikat. Barak számára, ahogy elnöksége alatt mindig, most is csak félig volt vakáció az ott létünk. Telefonált, napi összefoglalókat olvasott, konzultált a közeli hotelben lakó tanácsadókkal és asszisztensekkel. Kíváncsi voltam, le tud-e majd teljesen engedni, ha eljön az idő, hogy magunk mögött hagyjuk az elnökséget. Noha, találgattam néha kicsit, de még mindig nem tudtam elképzelni, hogyan ér majd véget a történet. Amikor visszatértünk Washingtonba, hogy megkezdjük utolsó évünket a fehérházban, tudtuk, hogy most már ketyeg az óra. Elkezdődött mindenből az utolsó. Az utolsó kormányzók bálja, az utolsó húsvéti tojásgurítás, az utolsó esté a fehérházi tudósítóknak. Barakkal tettünk még egy utolsó hivatalos látogatást az Egyesült Királyságba, és közben beugrottunk régi barátunkhoz, a királynőhöz is. Barak mindig különös gyengétséget érzett Erzsébet királynő iránt, aki a nagymamájára, a bölcs tútra emlékezteti. 2016. egyik áprilisi délutánján vitt minket a helikopter a fővárostól nyugatra fekvő Vinzori kastélyba. Mint minden alkalommal, az előkészítő stáb időben tájékoztatott a megfelelő viselkedésről. Formálisan kell köszönteni a királyi párt, még mielőtt erre a rövid útra beszállnánk az autójukba. Én ülök a 94 éves Fülöp herceg mellett. Ő vezet majd, barak pedig a hátsó ülésen a királynő mellett. Több mint nyolc éve most történt meg először, hogy nem a titkos szolgálat embere ült a volánnál, amikor együtt utaztunk. Sőt, nem is volt velünk ügynök. Úgy látszik, ez fontos volt a biztonságiaknak, ugyanúgy, ahogyan az előkészítő stábot a megfelelő viselkedés izgatta nagyon. Vég nélkül aggódtak a mozdulataink és az interakcióink miatt. Biztosak akartak lenni benne, hogy az utolsó kis apróság is a helyén lesz, és simán megy majd. Miután a palotánál földet értünk, és üdvözöltük a királyi párt, a királynő csavart egyet a dolgokon, egyszer csak intett, hogy üljek mellé a hátsó ülésére. Lefagytam, mert nem tudtam, melyik udvariasabb, elfogadni az invitálást, vagy kitartani amellett, hogy barak üljön hátra a megfelelő ülésre. A királynő rögtön észrevette tétovázásomat. Nem foglalkozott vele. Erre is előírtak mindenféle szabályokat, ugye? kérdezte, miközben egy kézlegyintéssel elintézte az egész problémát. Ostobaság! Üljön csak ahová akar! Fontos tavaszi rituálét jelentett számomra, ha diplomaosztón mondtam beszédet. Évente több helyre is mentem és nagy gondot fordítottam rá, hogy olyan középiskolákat és egyetemeket válasszak, ahová általában nem özönlenek a magasrangú szónokok. 2015-ben a Southside King College Reap középiskolába mentem, ahol Hadia Pendleton is végzett volna, ha megéri. Egy üres székkel emlékeztek meg róla az ünnepségen, amelyet az osztálytársai napraforgóval, és lila textillel díszítettek fel. First ladyként, diplomausztókon elmondott beszédeim utolsó körében szóltam a Mississippi-ben lévő Jacksoni Egyetem végzőseihez. A hagyományosan fekete többségű intézményben arról beszéltem, hogy küzdjenek a kiválóságért. A New Yorki City College-ban a sokféleség és a bevándorlás értékeit emeltem ki. Május 26-án pedig, tehát éppen aznap, amikor Donald Trumpot republikánus elnökjelöltnek választották, Új-Mexikóban jártam. Egy helyi középiskolában végzős, őslakos amerikai diákokat köszöntöttem. Szinte mind egyetemen folytatták tanulmányaikat feleségi tapasztalatai mélyülésével egyre bátrabban, egyenesen és őszintén beszéltem arról, mit jelent faj vagy nem alapján perifériára szorulni. Az volt a célom, hogy a fiatalok számára megfelelő megvilágításba helyezzem a hírekben és a politikai közbeszédben megjelenő gyűröletet, és hogy okot adjak a reményre. Megpróbáltam a saját életem fő üzenetét közvetíteni. Szóltam a helyemről a világban. Azt gondoltam, ez tényleg jelenthet valamit. Mondani valóm lényege az volt, hogy ismertem és megéltem a láthatatlanságot. A láthatatlan történelemből léptem elő. A rabszolga Jim Robinson ükonakája vagyok akit valószínűséggel egy dél karolinai ültetvényen jelöletlen tömegsírba temettek. Amint ott álltam szemben a jövőjükről gondolkodó diákokkal, élő bizonyítéka voltam annak, hogy mégiscsak le lehet győzni a láthatatlanságot. A tavasz utolsó végzős ünnepsége személyes volt. Mália befejezte a középiskolát. A meleg júniusi napon rendezett ballagáson közeli barátunk Elizabeth Alexander költő mondott beszédet. Annak idején verset írt Barak első beiktatására. Most nem kellett szerepelnünk, csak ültünk és átéltük a pillanatot. Büszke voltam Máliára. Nem sokára néhány hetes európai vakációra indul a barátaival. Egy év kihagyás után pedig a Hárvárdon folytatja majd a tanulmányait. És büszke voltam Szására is, aki éppen aznap volt tizenöt éves, és már számolta az órákat a Beyoncé koncertig, ahová szüri napi buli helyet ment. Sokat lesz nyáron Mártáz Vinyárd szigetén családi barátokkal, azután velünk, ha már mi is szabadságon leszünk. Új barátokat szerez, és élete első munkahelyén egy büfében fog dolgozni. Anyára is büszke voltam, aki itt ült mellettünk a napsütésben. Tudott velünk élni a fehérházban, elkísért bennünket az utazásainkra, miközben tökéletesen önmaga maradt. Mindannyiunkra büszke voltam, hogy már majdnem végigcsináltuk. Egy összecsukható széken barakült mellettem. Láttam a napszemüvege mögött könyvben úszó szemét, amikor Mália átvette a színpadon a bizonyítványát. Tudtam, hogy nagyon fáradt. Három nappal azelőtt részt vett egy temetésen, ahol tisztelettel adózott egy jogi egyetemi barátja emléke előtt, aki itt, a fehérházban is vele dolgozott. Két nappal később egy szélsőséges fegyveres támadó tüzet nyitott egy meleg bárban a floridai Orlandóban. A tömegmészárlásban 49 ember vesztette életét, további 53-an megsebesültek. Barak munkájának súlyos terhe sosem enyhült. Jó apa volt, laza, de következetes, amit a saját apjáról nem lehetett elmondani. De néhány dolgot feláldozott. Politikusként lett szülő, ezért a választói és azok szükségletei mind végig velünk voltak. Fájt egy kicsit, amikor rájöttem, hogy éppen akkor lesz több szabadsága és ideje, amikor a lányok már elkezdik a saját útjukat járni. De el kellett engednünk őket. Övék a jövő. És ennek pontosan így kell lennie. Július végén Filadelfiába utaztam, hogy a Demokrataországos Konvención utolsó alkalommal mondjak beszédet. Hillary Clinton támogatva. Rettenetes viharba került a repülő. Életemben még ilyen szörnyű turbulenciát nem tapasztaltam. És közben ott volt velem Caroline Adler Morales, a kommunikációs igazgatóm, aki kisbabát várt, és azon izgult, a stressztől elindul-e a szülés. Melissa pedig, aki normális körülmények között is fél a repüléstől, az ülésben sikoltozott. Én viszont csak arra tudtam gondolni, de jó lenne idejében megérkezni, hogy még gyakorolni tudjam a beszédet. Mert bár hozzászoktam már a hatalmas színpadokhoz, még mindig nagy biztonságot adott a felkészülés. Annak idején 2008-ban, Barak első jelöltségekor újra és újra elpróbáltam a felszólalásomat. Részben azért, mert előtte soha nem tartottam beszédet úgy, hogy élőben közvetítette volna a tévé. Másrészt nagyon nagy volt a tét. Úgy léptem színpadra, hogy előtte dühös, fekete asszonynak állítottak be, aki nem szereti az országát. Az a beszéd tette lehetővé, hogy a saját hangomon mondjam el, ki is vagyok, és így a szavaimmal semmisítsen meg a rólam festett képet és az általánosító megjegyzéseket. Négy évvel később az északkalorínai Csárlottban tartott elnökjelölt állító gyűlésen őszintén meséltem arról, hogyan láttam barakot az első ciklusban, hogyan maradt meg ugyanannak az elfű férfinak, akihez mentem, Miképp bizonyította, hogy az elnökség nem megváltoztatja az énünket, hanem inkább feltárja, kik is vagyunk valójában. Hillary Clinton, aki a kegyetlen 2008-as első kampányban még barak ellenfele volt, később odaadó és hatékony külügyminisztere lett. Bár soha olyan szenvedélyt nem éreztem más jelöltek irányában, mint amikor a saját férjem mellett szólaltam fel, de ha bármiről vagy bárkiről kellett beszélnem nyilvánosan a politika színpadán, mindvégig tartottam a magam egy fontos szabályhoz. Csak azt mondtam, amiben teljes mértékig hittem, amit tökéletesen átéreztem. Amikor megérkeztünk a konvenció központjába, felmentem a színpadra, és arról szóltam, amit igaznak gondolok. Bevallottam, hogy kezdetben mennyire féltem, hogy a Fehér Házban fogjuk nevelni a lányainkat, és hogy most milyen büszke vagyok arra a két intelligens fiatal nőre, akiké váltak. Elmondtam, hogy bízom Hilariban, mert átlátja az elnöki poszt követelményeit. Alkalmas a vezetésre, és mert épp olyan felkészült, mint a korábbi jelöltek a történelemben. Gyerekkorom óta hittem abban, hogy fontos felemelnünk a szavunkat a zaklatás ellen, de közben nem szabad lesüllyednünk a zaklatók szintjére. Most egy zaklatóval állunk szemben. Donald Trump olyan férfi, aki megalázza a kisebbségeket, a nőket, és a hadifoglyokat, és minden egyes szabával az ország becsületébe gázol. Azt akartam, hogy az amerikaiak megértsék, igenis számítanak a szavak, hogy az a gyűlöletbeszéd, amit a tévéből hallanak, nem tükrözi országunk valódi szellemét, és ezért ellene kell szavaznunk. Az emberi méltósághoz intéztem szavaimat. Nemzetünk központi eszméje a méltóság. Nemzedékeken keresztül ezt tartotta életben az én családomat is. A méltóság segített mindig kitartani. Ez persze választás kérdése, és nem is könnyű. De akiket valaha az életemben tiszteltem, mindig újra és újra megtették, minden áldott nap. Barakkal szoktuk mondogatni egymásnak azt, amit akkor este a színpadon kimondtam. Ha ők mélyre süllyednek, mi akkor is magasan tartjuk a mércét, és nem engedünk az elveinkből. Két hónappal később, néhány héttel a választások előtt, előkerült egy hangfelvétel, amelyen Donald Trump egy 2005-ös tévéműsor vendégeként azzal büszkélkedett, hogy szexuálisan bántalmazott nőket. A beszéde annyira durva és vulgáris volt, hogy az sértette a sajtóban a jó ízlés mértékéül elfogadott szabályokat. Végül egyszerűen engedtek az illendőség szabályaiból, hogy feleleveníthessék a szavait. Alig hittem a fülemnek, amikor meghallottam. Volt valami fájdalmasan ismerős, a véletlenül rögzített mondatok fenyegető hangnemében, a fiúbandák agressziójára jellemző stílusban. Bánthatok bárkit, megúszom. tudó társaságokban általában nem szokás az efféle beszéd. Mégis mélyen gyökerezik a mi nyitott gondolkodású társadalmunkban is. Minden nő ráismert, mindenki, akivel valaha éreztették, hogy más, ráismert. Pontosan az a kifejezésforma volt, amiről azt reméltük, hogy a gyerekeink már nem tapasztalják meg, pedig valószínűleg megfogják. Ez a fajta erőfölény, különösen ha fenyegető, embertelen, a hatalom legocsmányabb megnyilvánulása. Haraggal töltött el az a hangfelvétel. A következő héten a Hillary támogató választási gyűlésen kényszert éreztem, hogy szavaimat egyenesen Trumphoz intézzem, hogy a hangom szembeszálljon az ő hangjával. A Walter Reed egyik kortermében dolgoztam éppen a szövegemen. Anyámnak műtéttje volt. Sokat gúnyoltak és fenyegettek már életemben, Kevesebbre tartottak, mert fekete vagyok, nő, és nagy a hangom. A testemen éreztem a gónyolódást. Végignéztem, ahogy egy vita során Donald Trump követte Hillary Clintont. Ment utána körbe-körbe, amíg Hillary beszélt. Túlságosan közel állt hozzá. Megpróbálta a fellépésével eljelentékteleníteni. Bánthatok bárkit, megúszom. A nők rendszeresen szenvednek ezektől a megaláztatásoktól. Füttyögések, fogdosások, tetlegesség és elnyomás formájában. Mindezek sérülést okoznak. A sebek némeike óriási. Mások olyan aprók, hogy alig látszanak. Cipeljük őket mindenhová. Az iskolába, onnan a munkába, majd haza, Velünk vannak a családi körben, ha imádkozunk, bármikor, ha előre akarunk lépni. Számomra Trump szavai arcul csapást jelentettek. Nem hagyhattam annyiban. Sarah hurvicnek, nagyszerű beszédírómnak öntöttem szavakba a dühömet. Októberben pedig, amikor anya már felépült a műtétből, New hampshire egy lelkes tömeg előtt tártam fel az érzéseimet. Ez így nem normális, mondtam. Ez nem a szokásos politikai retorika. Ez szégyenletes és tűrhetetlen. Kifejeztem a dühömet és a félelmemet, de a reményemet is azzal kapcsolatban, hogy az amerikai nép megérti, ténylegesen milyen lehetőségek közül választ ezúttal a szavazatával. Az egész szívemet beleadtam abba a beszédbe. Visszatérve Washingtonba, azért imádkoztam, hogy a szavaim értő fülekre találjanak. Telt az idő. Ezért barakkal tervezni kezdtük januári költözésünket. Úgy döntöttünk, Washingtonban maradunk, hogy Sasa itt fejezze be a középiskolát. Mália az egyetem előtti évet tapasztalatszerzésre használt a Dél-Amerikában. A lehető legtávolabb a politikától. Élvezte a szabadságot. Sürgettem a fehérházis tábomat, hogy nyomjuk meg a hajrát, még akkor is, ha Hillary Clinton és Donald Trump harca egyre kiélezettebb és zavaróbb lett. 2016. november 7-én, a választások előestéjén Barakkal még elutaztunk Filadelfiába, hogy csatlakozzunk Hilarihez és családjához. Mielőtt megérkezik az óriási tömeg az Independence Hall beli nagygyűlésre. Pozitív és várakozással teljes volt a hangulat. Bátorított a Hilariből áradó optimizmus és a számos közvéleménykutatási adat, amely mind kényelmes előnyt vetített előre. Semmit sem sejtettem, de jónak éreztem az esélyeket. Hosszú évek óta először nem volt szerepünk a választások éjszakáján. Nem volt frizura, smink, nem kellett ruhákkal foglalkozni. Nem volt szükség a közvetítésekre előkészített beszédekre sem. Beleborzongtunk, hogy egyszerűen nincs dolgunk. Visszavonulásunk kezdete volt ez. Egy kis ízelítő, a valószínű jövőből. Persze még foglalkoztattak a történések, de az előttünk álló pillanat már nem a miénk, csak tanúk leszünk. Tudtuk, hogy eltart majd egy ideig, amíg elkezdenek érkezni az eredmények, ezért áthívtuk Valeri jaret mozizni a fehérházba. Semmire nem emlékszem a filmből, tulajdonképpen csak múlattuk az időt ott a sötétben. Folyamatosan arra gondoltam, hogy barak elnöki ciklusa nem sokára véget ér. Ami még hátra van, sok-sok búcsúszó, elválás, mind érzelmekkel teli. Szeretett és nagyra becsült embereink kezdték elhagyni a házat. Az volt a célunk, hogy akár csak George és Laura Bush mi is a lehető leggördülékenyebb és barátságosabb hatalom átadást biztosítsunk. Stábjaink már készítették az összefoglalókat és címlistákat utódainknak. A keleti szárny emberei távozásunk előtt kézzel írt üzeneteket hagytak az íróasztalunkon. Köszöntötték az újonnan érkezőt, és egyben felajánlották a segítségüket. Még alaposan lefoglalt a munkánk, de már terveztük a jövőt. Izgalommal töltött el, hogy Washingtonban maradunk, de Csikágóban a Southside-dal is kapcsolatban akartunk maradni. Ott lesz az Obama elnöki központ. Terveink között szerepelt egy alapítvány létrehozása is, amelynek fő célja egy új vezetői generáció bátorítása és ösztönzése lesz. Mindkettőnknek sok jövőbéli célkitűzése volt. A legfontosabb azonban, hogy több lehetőséghez és támogatáshoz juttassuk a fiatalokat és az ötleteiket. Tudtam, hogy pihenésre is szükségünk van. Már kerestem azt a félreeső, nyugodt helyet, ahol lazíthatunk néhány napot januárban, közvetlenül az új elnök beiktatása után. Már csak egy új elnök kellett. Amikor a filmnek vége lett, és felkapcsolták a lámpákat, barak mobilja rezegni kezdett. Láttam, ahogy rápillant, majd még egyszer megnézi, és árnyalatnyit összevonja a szemöldökét. ha mondta, elég érdekesek a floridai eredmények. Nem volt ilyettség a hangjában, csak valami apró elővigyázatosság féle. Megint jelzett a telefonja. Kalapálni kezdett a szívem. Közelről láttam a férjem arcát. Nem voltam biztos benne, hogy felkészültem arra, mit mondani fog. Bármi történt is, elég rosszul festett. Mintha egy ólom növekedne a gyomromban, vagy az idegességem rettegéssé változott. Amikor Barak és Valeri elkezdte megvitatni az első eredményeket, Bejelentettem, hogy én felmegyek. Lépkedtem a lift felé, azt reméltem, az egyetlen dolog, amit tehetek, ha kizárom ezt az egészet, és lefekszem aludni. Tudtam nagy valószínűséggel, mi fog történni, de még képtelen voltam szembesülni vele. Amíg aludtam, a híradások megerősítették, az amerikai szavazók barak után, Donald Trumpot választották az Egyesült Államok következő elnökének. Másnap esős, szomorú reggelre ébredtem. Szürke volt az ég Washington felett. Akaratlanul is temetésként értelmeztem. Lassan ván a percek. Sasa elment iskolába, Némán küzdött a döbbenettel. Malia felhívott Bolíviából. Izgatott volt a hangja. Mindkét lánynak megmondtam, hogy nagyon szeretem őket, és minden rendben lesz. Magamnak is folyamatosan ezt hajtogattam. Végül Hillary Clinton majdnem három millióval több szavazatot kapott, mint ellenfele, ám az elektori kollégiumban Trump szerzett többséget. Nem vagyok politikus alkat, úgyhogy nem próbáltam megelemezni az eredményeket. Nem töprengek azon, ki a felelős és ki volt tisztességtelen. Csak azt kívánom, bár csak magasabb lett volna a részvételi arány. Egész életemben kíváncsi leszek arra, vajon mi vit rá annyi asszonyt, hogy egy kivételesen képzett női jelölt helyett egy olyan férfit válasszon elnöknek, aki annyira méltatlanul bánt és beszélt a nőkkel. Az eredményekkel azonban mostantól együtt kellett élniük. Ahogyan az már annyiszor megtörtént, Baraknak a stabilitást képviselve most is előre kellett lépnie és segíteni az országnak feldolgozni a sokkot. Délkörül komor, de beszédet intézett a rózsakertből. Most is, mint mindig, egységet és méltóságot kért az amerikai néptől. Azt, hogy az emberek tiszteljék egymást, és a demokrácia intézményeit is. Délután a keleti szárnyban lévő irodámban ültünk. A csapatom bezsúfolódott a szobába. A munkatársaim nagy része nő volt, és valamilyen kisebbséghez tartozott. Sokan bevándorló családból származtak. Többen sírtak. Mélyen hittek a kitűzött célokban, amelyekért addig dolgoztak. Megpróbáltam elmondani nekik, hogy büszkék lehetnek magukra. Igenis számít a munkájuk, és egyetlen választás nem semmis meg nyolc évnyi változást. Nem veszett el minden. Ezt az üzenetet kellett továbbadnunk, ebben őszintén hittem. Nem volt ideális a helyzet, de ez volt a valóság. A világ, amely olyan, amilyen. Szükségünk lesz arra, hogy a haladást tartsuk szem előtt. Most már valóban a végénél jártunk. Egyszerre tekintettem visszafelé és előre is. Különösen egy kérdésen töprengve. Mi maradt fenn mindebből? Mi voltunk a 44. elnöki család és a tizenegyedik olyan, amelyik két teljes ciklust töltött a fehérházban. Mi voltunk és leszünk is mindig az első feketék. Azt reméltem, ha a jövőben a szülők elhozzák ide a gyerekeiket, ahogyan én elhoztam Máliát és Sasát, akkor fognak tudni majd mutatni nekik olyan jeleket, amelyek a családunk itt létére emlékeztetnek mint Alma Thomas feltámadás című, lenyűgöző, sárga-piros-kék, absztrakt festménye. Ez az első, feketenő által készített műalkotás, amely bekerült a fehérház állandó gyűjteményébe. Fontosnak tartottam, hogy hagyjunk nyomokat a hely történelmében. A legtartósabb nyomunk a falakon kívül található immár hét és fél éve létezett a konyha kert. Több mint 900 kilogramnyi élelmiszert termeltünk évente. Túlélt komoly havakat, romboló zivatart, jégesőt. Néhány éve a szél ledöntötte az ország majdnem 13 méter magas karáncsony a veteményes azonban sértetlen maradt. Mielőtt itt hagyom a Fehérházat, szerettem volna még állandóbbá tenni a kertet. A területét az eredeti méretének több mint kétszeresére növeltük. Kavicsos járdákat létesítettünk, és fapadokat helyeztünk ki, valamint egy fogadó térszerű lugast, amelyet Jefferson elnök, Madison elnök és Monroe elnök szülőállamaiból, valamint Martin Luther King gyerekkori lakóhelyéről származó fákkal ültettünk be. Aztán egy őszi délután elindultam a szólt lauggyepén, hogy hivatalosan átadjam a veteményest az utókornak. Velünk voltak aznap a támogatóink, és azok, akik segítették a gyerekek táplálkozásával és egészséges életmódjával összefüggő törekvéseinket. Eljött néhány diák, a Bencroff általános iskola valamikori ötödikesei közül. Tulajdonképpen felnőttek időközben. Szinte az egész stábom ott volt, szemkassz is, aki erre az alkalomra visszatért. Néztem a tömeget ott a kertben, és megrohantak az érzelmek. Hálás voltam minden embernek, akik szívvel lélekkel végezték a munkájukat. Szakmailag és emberileg is nagy felelősséget vállaltak, miközben ki is teljesedtek, pedig a legkíméletlenebb figyelem irányult rájuk. Az elsőség súlya nem csak a családunkat nyomasztotta. Nyolc évig ezek az optimista fiatal emberek néhány tapasztalt szakemberrel kiegészülve voltak az állandó segítőink, támogatóink. Melissa. Akit közel egy évtizede, még a legelső kampányhoz szerződtettem, akire barátként is mindig számítok, a ciklus végéig velem maradt a Fehérházban. ahogyan a nagyszerű főnököm, Tina is. Kristen Zsarvis helyett, akkor már a szorgalmas fiatal, Sínak volt velünk. Ő is gyorsan átvette a testvéri feladatokat a lányok mellett. Fontos szerepe volt abban, hogy az életünk zökkenőmentesen haladjon előre. Mindezeket az embereket a családtagjaimnak tekintettem. Büszke voltam mind arra, amit tettünk. Minden egyes videóval, amely pillanatok alatt elterjedt az interneten, megpróbáltunk többet tenni a néhány órás Twitter népszerűségénél. Igaz ez a Jimmy Fallon bemutatott anyatáncomra, a zsákolásos viccelődésre, LeBron James kosárlabdázóval, vagy az egyetemeken népszerűsítő reppelésre, Jay Proudoval, és voltak eredményeink. 45 millió gyerek egészségesed reggelit és ebédet kapott a Let's Move Active Schools. Mozduljunk aktív iskolák program keretében, 11 millió diák minden nap 60 perc aktív testmozgást végzett. Több teljes kiörlésű gabonát fogyasztottak a gyerekek. A Jill Bidennel közös Joining Forces kampányunk segített meggyőzni az üzleti élet szereplőit. Ennek köszönhetően pedig több mint másfél millió veteránt és katona feleséget szerződtettek vagy képeztek át. A kampánykörutak során hallott leggyakoribb problémák megoldásaként mind az ötven államban sikerült elérnünk, hogy segítsék a katonai szolgálatot teljesítők párjait, hogy költözés esetén is a szakmájukban maradhassanak. Az oktatás területén barakkal sikerült több milliárd dolláros támogatást szereznünk a fiatal lányok tanulási esélyeinek növeléséhez. Az Egyesült államokban elértük, hogy több millió fiatal részesüljön a tanulmányaihoz pénzügyi támogatásban. Segítettük az iskolai tanácsadókat, valamint országos rendezvénynyé emeltük a felsőfokú tanulmányok kezdetét ünneplő College Singing Day rendezvényt. Baraknak ez alatt sikerült megoldani a nagyvilágválság óta legsúlyosabb gazdasági krízist. Segített tető alá hozni a Párizsi Éghajlat Védelmi Egyezményt. Több tízezer katonát hozott haza Irakból és Afganisztánból. Sikerült megakadályozni Irán nukleáris programjának végrehajtását. Húsz millióval több amerikai rendelkezik egészségbiztosítással. Két hivatali ciklust csináltunk végig, nagyobb botrányok nélkül. Mi is... Az embereink is mind végig a legmagasabb erkölcsir normákhoz, a legszigorúbb illemszabályokhoz tartottuk magunkat. Bizonyos változtatások eredményét persze nehéz mérni, mégis fontosnak tartjuk őket. Hat hónappal a konyhakerti ünnepség után Lin-Manuel Miranda, az a fiatal zeneszerző, aki az egyik első művészeti rendezvényünk vendége volt, ismét a fehérházba látogatott. Az Alexander Hamiltonról szóló rap és jazz elemeket is ötvözött, a hip-hop óriási siker volt. Lin Manuelből pedig világsztár lett. A Hamilton Amerika történelmét és a sokféleséget ünnepli. Eddigi nemzeti történelemszemléletünket átrendezve mutat rá a kisebbségek szerepére, és a befolyásos férfiak által gyakran háttérbe szorított nők fontosságára. Lynn Manuel szinte a teljes előadói gárdát elhozta Washingtonba. A tehetséges, sok nemzetiségű csapat a helyi középiskolásokkal töltötte a délutánt a fehérházban. A még szárnyukat próbálgató kis drámaírók, táncosok, repperek dalszövegeket írtak, ütemeket gyakoroltak kedvenceikkel. Később együtt néztük végig a darabot a keleti szobában. Az első sorban ültünk barakkal. Körülöttünk a sokféle háttérrel rendelkező gyerekek. Mindketten mélységesen meghatódtunk, amikor zárásként Christopher Jackson és Lynn Manuel előadta a One Last Time, az utolsó alkalom című balladát. Itt áll ez a két művész. Az egyik fekete, a másik portorikói, a 115 éves csillár alatt, George és Martha Washington óriás portréi mellett, és arról énekelnek, hogy itthon érezzük magunkat a nemzetben, amelyet teremtettünk. E pillanat igazsága és ereje azóta is velem van. Megérintett az előadás mert éppen azt a történelmet tükrözi, amelyet én magam is éltem. A sokféleséget befogadó Amerika történetét meséli el. Később arra gondoltam, milyen sokan éljük végig az életünket rejtve maradt történetekkel, szégyeljük vagy félünk, hogy a teljes igazság nem felel meg az elfogadott eszményeknek. Gyerekkorunk üzenetei arról szólnak, hogy csak egyféleképpen lehetünk amerikaiak. Ha sötét a bőrünk, vagy széles a csípünk, ha nem a megszokott módon éljük meg a szerelmet, ha más nyelven beszélünk, vagy más országból érkeztünk, nem tartozunk ide. Ez a helyzet egészen addig, amíg nem veszi valaki a bátorságot, hogy máshogy mesélje el a történetet. Egy kudarcra ítélt környéken egy kis lakásban szerény körülmények között nőttem fel. Egy mozgás sérült apával. Mégis egész gyerekkoromban szeretet és zenevet körül. Egy sokszínű városban és egy olyan országban, ahol a tanulás messzire löpíthet. Nem volt semmim, vagy mindenem megvolt. Attól függ hogyan akarjuk megfogalmazni? Amikor közeledett barak hivatali idejének vége, akkor is ugyanígy gondoltam Amerikára. Szeretem az országomat, mert a története sokféleképpen elmesélhető. Közel egy évtizeden át kiváltságos helyzetben voltam. Sokfelé járva megtapasztalhattam üdítő ellentmondásait és keserű konfliktusait. Fájdalmát, és kitartó idealizmusát, és mindenek felett az alkalmazkodó képességét. Néha talán szokatlan volt a perspektíva, ahonnan mindezt láttam, de azt hiszem, ugyanazt éltem át az évek során, amit mások is. A haladás érzetét, az együttérzés vigaszát, az örömöt, hogy a soha el nem mesélt, Láthatatlan életekre Némi fényvetül. A vágyott világ Felragyogott. Mi ezt hagytuk örökül. Egy felemelkedő generációt, Amely megértette, Mi minden lehetséges. Sőt, Hogy még ennél is Több lehetséges. Következzen ezután Bármi, ez már a mi történetünk, amelyre büszkék lehetünk.